Джеймс Гедлі Чейз. Труна з Гонконгу. Розділ перший. Перше. Я саме хотів замкнути свою контору, коли пролунав телефонний дзвінок. Було вже 10 хвилин на сьому. День видався нудним, довгим і неприбутковим. Жодних відвідувачів. Усю пошту я викинув у корзину для сміття, навіть не розкриваючи. І ось тепер цей перший телефонний дзвінок. Піднявши слухавку, я сказав якомога жвавішим та енергійнішим голосом Нельсон Райан. Настала пауза. Раптом я почув, як запрацював двигун літака. На мить цей гуркіт вдарив мені у вухо і тоді затих, перетворившись у шум на задньому плані, наче той, хто дзвонив мені, зачинив двері телефонної будки. Містер Райан. голос був чоловічим, низьким і грубим. Саме так. «Ви приватний детектив?» І знову все правильно. Запала ще одна пауза. Я слухав повільно важке дихання чоловіка, а він, ймовірно, слухав моє. Потім незнайомець сказав, «У мене є лише кілька хвилин. Зараз я в аеропорту. Хочу вас найняти». Я дістав нотатник. «Як вас звати та яка ваша адреса?» запитав я у співрозмовника. Джон Гардвік, Кеннет Бульвар 33. Записавши адресу, я уточнив, що я маю зробити для вас, містере Гардвік. Я хочу, щоб ви постежили за моєю дружиною. Стала ще одна пауза, і в повітря знову піднявся літак. Чоловік щось сказав, та його слова заглушило сильне виття реактивних двигунів. Я не розчув ваших слів, містере Гардвік. Він зачекав, доки літак віддалиться, а тоді швидко проказав. «Двічі на місяць я регулярно літаю в нью йорку у справах». Гадаю, що поки мене нема, дружина поводиться м -м, непристойно. Тож хочу, аби ви постежили за нею. Повернуся післязавтра у п'ятницю. Мені треба знати, чим вона займається. Поки мене немає. Скільки це вартуватиме? Я не надто любив такі справи, та це принаймні було краще, ніж нічого. А чим ви займаєтесь, містер Гардвік? Він заговорив із легкою нотаткою... ноткою нетерплячості в голосі працюю на корпорацію Герона, яка виробляє пластмаси. Корпорація Герона була однією з найбільших підприємств на цій частині Тихоокеанського узбережжя. Чверть економічного процвітання Пасадена Сіті забезпечувала саме вона. 50 доларів за день плюс витрати, сказав я, піднімаючи свою звичну плату на 10 доларів. Згода. Я зараз же вам надішлю 300 доларів як попередній гонорар. «Хочу, аби ви стежили за моєю дружиною. Ось куди би вона не пішла. Якщо дружина не залишатиме дому, то мені треба знати, чи хто-небудь її відвідує. Ви зробите це. За три сотні доларів я би виконав і ваш... значно важче доручення». «Так, я зроблю це», – відповів я. «Та чи не могли ви прийти сюди, щоб зустріти зі мною, містер Гартвік. Віддаю перевагу особистому знайомству зі своїми клієнтами». «Розумію, та лише щойно вирішив удатись до таких дій. Я вже на півдорозі до Нью-Йорка. Однак у п'ятницю зустрінуся з вами. А поки що хочу бути впевненим, що ви стежитимете за нею, поки мене не буде у місті. «Ви можете бути певні у цьому», – сказав я, а тоді замовк, поки один літак ще долав злітно-посадкову смугу. «Мені потрібен опис вашої дружини, містер Гартвік». «Кенот Бульвар 33», – мовив він. «Мене уже кличуть». Я повинен йти. Зустрінемось у п'ятницю. І лінія затихла. Поклавши слухавку на місце, я узяв із коробки на столі сигарету. Запалив її настільною запальничкою і видихнув дим у бік протилежної стіни. Приватним детективом я працював впродовж останніх п'яти років. І за цей час натрапляв на кількох ексцентричних осіб. Цей Джон Гардвік має лише бути ще одним навіженим. Та я чомусь таким його не вважав. Він говорив як людина, котра потрапила у складну ситуацію. Можливо, місцями тривожився тим, як саме поводиться його дружина. Може, він впродовж тривалого часу підозрював, що вона обманює його, коли його немає у місті, І от раптом, уже від'їжджаючи у чергове відрядження, вирішив її перевірити. Це міг бути не тим із одним із миттєвих імпульсів, до яких міг вдатися стурбований, пригнічений чоловік. Та все ж мені не надто це подобалось, не люблю анонімних клієнтів, не люблю безтілесний голосів у телефоні, я віддаю перевагу тому, аби знати з ким працюю, а ця справа видавалася трохи поспішною і занадто удаваною. Поки я обмірковував одержану від гардвіка інформацію, до мене долинав звук кроків уздовж коридору. Почувся стукіт та нам поматовані панелі моїх дверей, а тоді вони відчинилися. Кур'єр поклав на мій стіл товстий конверт і запропонував підписатись у його книзі. Це був невеликий молодий хлопець із листовинням. Він усе ще чіплявся за ентузіазм життя, але все, що вже покидав мене. Поки я підписувався у книзі, його погляд з насмішкою пройшовся обшарпаною кімнаткою. Зауважуючи вогкі плями на стелі, пил на книжковій полиці, стіл, що нічим не вражав, потертий стілець для клієнтів і настінний календар з оголеними дівчатами. Коли він пішов, я відкрив конверт. У ньому було 30 10 доларів банкнот. На звичайній картці напис «Від Джона Гартвіка, Кеннет Бульвар 33, позате на Сіті». На хвильку я замислився, як йому вдалося так швидко доставити мені гроші. А тоді вирішив, що у нього в є кредитний рейтинг у «Експрес Месенджер Компані» і що він зателефонував їм одразу ж після завершення нашої розмови. Їхні контори були відразу ж по той бік від моєї вулиці. Присунувши до себе телефонну книгу, я почав шукати Гардвіків. Жодного Джона Гардвіка там не було. Я підвівся за столу і важкою ходою перейшов кабінет, аби проконсультуватися з каталогом вулиць. Із цього я дізнався, що Джок Джек С. майерс молодший, а не Джон Гартвік, мешкає за адресою Кеннет-Бульвар 33. Погладжуючи руку, рукою свою однотонну щитину, я обдумував всю цю ситуацію. Пригадав, що Кеннет-Бульвар віддалене шосе на Палма-Маунтін, близько трьох миль від центру міста. Це був один із тих районів, де люди мали змогу орендувати для себе житло. Коли приїжджали у відпустку, саме так могло статись і з Джоном Гардвіком та його дружиною. Можливо, він керівник корпорації Герона, який очікує, поки спорудять його власний дім. А тим часом орендує будинок за адресою Кеннет Бульвар 33 у Джека Майерса Молодшого. Я лише раз бував на Кенотбульварі, і це було недавно. Будинки там почали зводити відразу ж після війни. Нічого ж занадто особливого. Більшість з них бунгало. Наполовину цегляні, наполовину дерев'яні. Найкращим на Акенотбульварі є вид на місто і море, і, якщо вам це потрібно, його усамітнення. Що більше я думав про це завдання, то менше воно мені подобалось. Я навіть не мав опису жінки, за якою був найнятий стежити. Якби мені не заплатили тих 300 баксів, я б не брався за ту роботу, не зустрівшись з першою з Гардвіком, але оскільки мені заплатили, то відчував, що повинен виконати його доручення. Замкнувши свою контору, я пройшов через приймальню, замкнув зовнішні двері і попрямував до ліфта. Мій найближчий сусід, промисловий хімік, усе ще важко трудився, щоб зараз заробити на прожиття. Я чув його виразний баритон, яким він наговорив чи то диктофон, чи то секретарші. Спустившись ліфтом на перший поверх і перетнувши вулицю, я зайшов закусочно де зазвичай їв, попросив Спероу-бармена зробити мені два сандвічі з шинкою та куркою. Спероу, високий, худий і з сивого волосся, завжди цікавився моїми справами. Він був непоганим хлопцем, і час від часу я веселив його по брехеньок, про пригоди, чого начебто трапляли зі мною. «Ви сьогодні ввечері працюєте, містер Райан?» – запитав він нетерпляче, чойно почавши готувати для мене сандвічі. Саме так відповів я, проводжу ніч з дружиною клієнта, стежачи, щоб вона не зігрішила. Його рот широко відкрився, а очі витріщились на мене. Справді, а яка вона містер Райан? Ти знаєш Ліс Тейлор? Він кивнув, нахилившись вперед і важко дихаючи. Ти знаєш, Марлін Монро? Його кадик сумно смикнувся. Звісно, що знаю. У відповідь я сумно всміхнувся. Вона не схожа на жодну з них. Він кліпнув тоді, усвідомивши, що я над ним жартую. Широко усміхнувся. Знову суну свого носа, куди не слід. ж? запитав мене. «Гадаю, я цікавився тільки цим». «Поквапся, сперу, сказав я. «Мені треба заробляти на прожиття». Він поклав сендвічі у паперовий пакет. «Не робіть того, за що вам не платять, містер Райан», – сказав сперу, подаючи мені пакет. «Була вже без двадцяти...» Хвилин сьома, сівши в своє авто, я поїхав на Кенот-бульвар. Я не поспішав. Коли піднімався гірською дорогою, сонце пізнього вересня саме ховалося за вершиною гори. Бунгала на Кенот-бульварі були закриті від дороги живоплотом або квітучими чагарниками. Я повільно проїхав повз номер 33. Величезні подвійні ворота ховали будиночок. Десь за 20 ярдів вище дорогою був майданчик для тривалої стоянки автомобілів, із якого відкривався чудовий вид на море. Я зупинився там, вимкнув двигуни і пересунувся з водійського сидіння на пасажирське. Звідти добре було видно подвійні ворота. Мені не залишалось нічого, крім чекання. У цьому я був цілком вправним. Якщо ви достатньо божевільні, щоб обрати для себе таку професію, як у мене, то терпіння – найнеобхідніша їм умова. Впродовж наступної години ми проїхали тричі чи чотири автівки. Водії, котрі поверталися із важкої праці, проїжджаючи повски, дали на мене швидкі погляди. Я сподівався, що схожий на чоловіка, котрий чекає на свою подругу, а не на детектива, який стежить за дружиною клієнта. Дівчина в обтислих штанях та светрі пройшла мимо мого припаркованого авто. Попереду неї під тюпцем біг пудель, з ентузіазмом зупиняючись біля дерев. Дівчина кинула на мене швидкий погляд, у той час, як мої очі неспішно оцінювали її фігуру. Я зацікавив її значно менше, ніж вона мене, тож я з жалем спостерігав, як дівчина зникає в темряві. До дев'ятої уже стемніло. Я витягнув паперові пакети і з'їв сандвічі. Зробив ковток віскі з пляшки, що зберігалось у мене в бардачку. Це було довге та втомливе очікування. Подвійні ворота номер 33 залишались такими ж активними, як фарширована щука. Але тепер уже стало достатньо темно, щоб я міг проявити ініціативу. Залишивши авто, я перейшов дорогу. Відчинив одну частину воріти і заглянув у невеличкий охайний світ. Сад. Світла було ще достатньо, аби розглядіти газон, квіти й доріжку, яка вела до невеликого бунгало, з чимось схожим на веранду. Бунгало тонуло в темряві, тож я дійшов висновку, що вдома немає нікого. Аби впевнитись у цьому, обійшов будинок ззаду, але світла не було і там. Повернувся до машини, почуваюсь пригніченим. Схоже, щойно містер Гардвік поїхав до аеропорту, як місіс Гардвік майнула з дому. Тепер мені не залишалось нічого іншого, окрім як сидіти в авто, сподіваючись, що жінка повернеться впродовж ночі. Тож із трьома сотнями доларів, які все ще мучили моє сумління, я взявся чекати. Десь близько третьої години ранку я заснув. Перші промені сонця, пробиваючи крісел обов'язково авто, розбудили мене. Шийні м'язи затерпли, болів хребет, і я почувався винним, усвідомивши, що проспав три години, у той час як мав відробляти свої 300 доларів. Дорогою вгору їхало авто з молоком. Я спостерігав, як молочар зупинявся і знову рушав, доставляючи молоко до кожного бунгало. Він проїхав мимо номера 33, а тоді зупинився прямо навпроти мене, щоб занести пляшку у номер 35. Коли він вийшов, я наблизився до нього. Те був старший чоловік, чиє обличчя свідчила про малий досвід важкого життя і тяжкої праці. Він запитально поглянув на мене, зупинившись і стискаючи в руці дротяну корзину з пляшками молока. «Ви пропустили номер 33», – сказав я. «Молоко отримали всі, окрім 33». Він допитливо оглянув мене. Їх зараз немає вдома. «А що вам до того, містере? Я зрозумів, що він не з і з ким можна поводитись за пані брата. Мені ж ніяк не хотілося мати з ними проблеми, тож я виняв і подав молочареві своє посвідчення. Він ретельно оглянув його і тоді вже тихенько, насвистуючи крізь зуби, повернув мені. «Ви не заходите у номер 33?» запитав я. «Звісно, захочу. Але вони поїхали на місяць. Хто вони?» Він із хвилини обмірковував ці запитання. «Містер і місіс Майерс. Наскільки я розумію, тепер тут мешкають містер і місіс Гардвік». Він опустив дротяну корзину і посунув капелюх на потилуцю. «Зараз там ніхто не живе, містере, сказав чоловік. «Потерший, чого? Я б знав, якби там хтось був. Людям потрібне молоко, і саме я доставляю його сюди». А в номері 33 не доставляє молоко, бо в нього місяцями там ніхто не живе. «Розумію», – сказав я. «Я вже вісім років обслуговую містера Майерса», – почув я у відповідь. «Він ніколи нікому не здавав свого будинку. Містер завжди їде отакий такий час на місяць». Молочар підняв свою доротяну корзину. Я зрозумів, що йому вже стало нудно зі мною, а й що він хоче продовжити свою корисну роботу. «А ви не знаєте жодного Джона Гардвіка з цього району?» – запитав я без великої надії. «Тут такого немає», – сказав він. «Я б знав, адже знає тут усіх». І киваючи головою, чоловік рушив до своєї вантажівки та поїхав дорогою номер 37. Першою у мене виникла думка дізнатись, чи правильну адресу маю, та я знав, що правильно. Гардівки мені не лише її сказав, а й написав. То навіщо він мені заплатив 300 доларів, аби я посидів зовні порожнього бунгало? Можливо, молочар помилився. Проте я так не вважав. Я повернувся до номера 33 і поштовхом відчинив одну частину подвійних воріт. При світлі раннього світканкового сонця мені не потрібно було підійматися доріжкою, аби переконати, що бунгало порожнє. Дерев'яні віконця заступали вікна. Цього я не міг би побачити в темряві. Бунгало мало покинути вигляд. Раптом у мене виникло якесь моторошне відчуття, чи міг цей загадковий Джон Гардвік, із причин відомих лише йому самому, хотіти забрати мене з дороги та відправити у погоню за нездійсненним. Я не міг повірити щоб хтось при здоровому глузді протринькав 300 доларів на те, аби позбутись мене на 12 годин. Відчував, що не можу бути настільки важливим, та ця думка не покидала мене. Раптом я захотів потрапити у свою контору і то терміновіше, ніж мені праглося поголитися, прийняти душ і випити міцну каву, від якої можна збадьоритись». Поспішивши назад до свого авто, я помчав воні з гірською дорогою. Оцю ранкову годину транспорту не було, тож я доїхав до будинку, у якому містилась мене контора, коли вон вуличний годинник вибив сьому. Залишивши авто, я увійшов в вестибюль, де швейцар схилився над мітлою, важко дихаючи і презирливо посміхаючись до самого себе. Він окинув мене безглуздим, холодним поглядом, а тоді відвернувся. Швейцар ненавидів усіх, у тому числі і себе. Піднявшись на четвертий поверх, я швидко пішов коридором до знайомих дверей, на яких виднівся напис облупленими чорними літерами «Нельсон Райан – приватний детектив». Я витягнув ключі та, сх... похватившись, взявся за дверну ручку і повернув її. Двері були незамкнені, хоч я й замкнув їх, залишаючи контору ввечері. Штовхнувши двері, я заглянув у невелику приймальню. Там був стіл, на котрому лежало кілька пошарпаних із загнутими кутиками журналів. Стояли чотири добре потерті шкіряні крісла і очікувала всіх із чутливими ступеннями килимова доріжка. Внутрішні двері, що були до моєї контори, були привідчинені. хоча я замкнув їх перш ніж піти. Знову охоплений моторошним відчуттям, я дійшов до дверей і поштовхом широко відкрив. Їх. Обличчям до мене у клієнтському кріслі сиділа приваблива китаянка. Її руки були дещо манірно складені на коліні. Вона була одягнена у зелену срібне ціпау із розрізами по обидва боки, які підкреслювали її красиві ноги. Китаянка виглядала спокійною і навіть не здивованою. Із маленької кривавої з зліва над грудьми я здогадався, що її застрелили швидко і професійно. Так швидко, що вона навіть не мала змоги налякатись. Хто б її не застрелив, він зробив це високоякісно і миттєво. Рухаючись так, наче бреду водою, я увійшов у кімнату і торкнувся холодного обличчя китоянки. Вона була мертва вже кілька годин. Глибоко вдихнувши, я потягнувся до телефону і викликав поліцію. Друге. Чекаючи приїзду копів, я оглянув свою мертву азіатську відвідувачку ближче. Їй було близько 23 чи 24 років, і вона безсумнівно не була бідною. Припустивши це, оскільки її одяг видавався дорогим, панчохи були зі справжнього нейлону, а туфлі майже нові. До того ж, вона була доглянута. Нігті мала чисті, волосся блискуче, я не мав змоги дізнатись, хто вона. Її сумочки не було. Мабуть, її забрав убивця. Не думаю, що так акуратно одягнена жінка могла піти кудись би без сумочки. Переконавши, що її ім'я залишиться для мене невідомим, я пішов до іншої кімнати і став чекати за тупотінням ніг, яке повідомить мені, що хлопці приїхали. Довге чекати не довелося. Хвилин за десять після мого дзвінка вони вже кишили наді мною, наші мурахи над грудочкою цукру. Останнім приїхав детектив-лейтенант Ден Ретнік. Я час от часу зустрічався з ним за останні чотири роки. Це був чипористо одягнений, низькорослий чоловік із тонкими лисячими рисами обличчя. Єдиною причиною, чому Ретніка тримали у міській поліції, було те, що йому пощастило одружитися з сестрою мера. Як з офіцера поліції, з нього було ж стільки користі, як і з дірки у відрі. На щастя Ретніка і з часу його призначення у Посадент-Сіті не вчинено жодного важкого злочину. Ця справа була першим випадком вбивства відтоді, як його підвищили з чергового до детектив-лейтенанта в маленькому поліцейському відділку на узбережжі. Та все ж віддам йому належне. незважаючи на те, що у нього було недостатньо мізків аби розв'язати дитячий кросворд. Ретнік виглядав безсумнівно як коп, котрий добре знає свою справу, коли влетів у мою контору із сержантом Палські своєю друзякою, який тупотів позаду нього. Сержант Палські був кремезним із червоним товстим обличчям, маленькими злісними очима та двома кулаками, які, здавалось, увесь час свербіли зустрітися із чиєю щелепою. Розуму мав ще менше, ніж ретнік якщо це взагалі можливо, але нестачу інтелектуального багажу компенсував м'язами. Увійшовши, жоден із них не поглянув на мене. Вони попрямували мою контору і впродовж тривалого часу витріщалися на мертву жінку, а потім, поки Палскі виконував належні дії поліцейського, ретнік нарешті підійшов до мене. Тепер він виглядав трохи стурбованим і не таким же жвавим. «Що ж, детективе, давай розповідай мені всю історію», – сказав він, сідаючи на стіл і похитуючи бездоганно начищеними черевиками. «Вона твоя клієнтка?» «Не знаю вона, хто вона і що тут робить. Я знайшов і такої, коли відчинив контору сьогодні вранці». Ретнік жував погаслу сигару, дивлячись на мене суворим поглядом копа. «Ти завжди відчиняєш так рано». Я розповів йому всю історію, нічого не приховуючи. Він слухав. Палський, котрий закінчив гратися з поліцейського, з хлопцями в моїй конторі підперло дві руки, і також слухав. Щойно дізнавшись, що бунгало порожнє, я відразу повернувся сюди і закінчив я. Припустив, що тут щось не так, але такого вже точно не очікував. «Де її сумочка?» – запитав ретнік. «Не знаю. Поки я чекав вашого приїзду, то пошукав, однак не знайшов. Вона повинна була бути. Можливо, її забрав убивця. Лейтенант почухав підборіддя, витягнув з рота, погаслу сигару, поглянув на неї, а тоді запхнув назад. «Що ж у цій сумці було такого, детективе, що спокусило тебе вбити жінку?» Із вимогою запитав він. Від ретніка не можна було очікувати жодної проникливості. Викликаючи поліцію, я знав, що буду підозрюваним номер один. «Навіть якби в неї був кохінор, я не настільки тупий, щоб убивати її», – сказав я терпляче. «Простежив би за нею додому і вже там залагодив би цю справу». «Що ж тоді вона тут робила, як увійшла, якщо ти замкнув контору?» «Можу лише пропустити». Ретнік примрожив очі та схилив голову набік. «Ну що ж, давай, припускай». «Гадаю, у цієї жінки була якась до мене справа. Чоловік, який назвався Джоном Гардвіком, не хотів, аби вона розмовляла зі мною». Я не знаю, чому, і мені невідомо, що вона прийшла і хотіла поговорити зі мною. Я лише припускаю. На мій здогад Гардвік відправив мене сидіти біля порожнього бунгалу, аби впевнитися, що мене не буде в конторі, коли приїде жінка. Гадаю, він чекав на неї тут. Мої замки дуже прості, у нього не виникло б труднощів, аби відчинити двері. Ймовірно, коли вона увійшла, він сидів за моїм столом. Той факт, що жінка не виглядає наляканою, та я мені змогу припустити, що вона не знала того чоловіка і вирішила, що це я. Після того, як вона розповіла про свою справу, він її застрелив. Це був швидкий професійний постріл. У неї навіть не встиг змінитися вираз обличчя. Ретнік поглянув на Палські. Якщо ми не пильнуватимемо, цей детектив краде у нас роботу. Палські витягнув щось із кутнього зуба і сплюнув на мій килим. Сержант промовчав. Говорити не його робота. Він був професійним слухачем. Ретнік на хвилину замислився. й процес безсумнівно завдавав йому мук. Врешті він мовив. Знаєш, що викликає підозру в твоєму припущенні розумнику. Цей хлопець телефонував тобі з аеропорту. Що за дві милі звідси? Якщо ти не обманюєш, то залишив контору відразу ж після шостої. Він не міг приїхати сюди раніше сьомої тридцять. Зважаючи на рух транспорту на автостраді о порі, і усі, навіть жовтошкірі, знають, що це вже не робочий час. Вона б не прийшла сюди, якби не була впевнена, що застане тебе тут, а спершу б зателефонувала. А чому ви такі впевнені, що вона цього б не зробила? Можливо, зателефонувала. а Гардвік був у моїй конторі і відповів на дзвінок. Можливо, він сказав, що чекатиме на неї, і вона ж одразу прибула». Зі зміни виразу обличчя Ретніка я зрозумів, що він сердитий на себе, що не зміг дійти до такого сам. Лікар і двоє інтернів зі звичайними носилками з'явились у дверях. Палський неохоче відійшов від одвірка і забрав лікаря, метушливого маленького чоловічка з неприємним похмурим обличчям у мою контору, щоб поглянути тіло. Ретнік поправив перламутрову шпильку на краватці. — Її буде нескладно вистажити, — сказав він, наче розмовляючи із самим собою. — Якщо ж, то жовтошкіра така приваблива, як оця, на неї звертають увагу. — Коли ти, — казав цей Гардвік, — мав зустрітись з тобою? — Завтра у п'ятницю. — Гадаєш, прийде? — Жодного шансу. Ретнік кивнув. — Так, — він поглянув на свій годинник, а тоді позіхнув. — Ти виглядаєш жахливо. — Може, вип'єш горнятку кави? — Не відходь далеко і не ляпай язиком. «Я буду готовий говорити з тобою десь за півгодини. Він, звісно ж, не турбувався про мене, просто хотів, аби я зійшов із дороги. «Гадаю, кави можна випити», – сказав я. «Чи можна мені поїхати додому і прийняти душ?» «Кому не, кому не байдуже, як гелотно від тебе смертить, кивнув вийти над? Просто випий десь недалеко кави, щоб ти був у полі зору». Я спустився ліфтом на перший поверх. Хоча була лише за 28-ма, уже зібрався невеличкий натовп, аби повитріщатися на карету швидкої допомоги та чотири поліцейські автівки, припарковані перед будинком. Заходячи до знайомої забігайлівки, я почув звук важких кроків позаду себе. Я не роздирався довкола, адже знав, що питиму каву під наглядом поліції. Увійшовши в бар, я опустився на табуретку. Відірвавшись від вікна, крізь яке пильно дивився на карету швидкої, бармен очікувально поглянув на мене. «Що вам приготувати, містер Райн?» Його зітхнання просвистіло поміж зубами. «Каву міцну та чорну. І швидко, – сказав я. І ще два смажені яйця з шинкою. Кремезний чоловік у цивільному, котрий пильнував мене, не увійшов у середину бару, а стояв зовні, звідки міг мене бачити». Із завзяттям та напруженням, через які під його паховими з'явилися темні круги, з налив каву, а тоді заходився готувати яйця з шинкою. «Хтось помер, містер Райан», – запитав він, розбиваючи яйця об сковоритку. «У котрій годині ти зачиняєшся?» – займіть відповіді, сказав я, спостерігаючи за купом зовні забігайлівки, котрий сердито дивився на мене крізь вікно. Рівно о десятій відказав сперу, ледь пересмикнувши від нетерпіння. Що це відбувається там через дорогу? Убито китаянку. Я надпив кави. Вона була гаряча, міцна і смачна. Я знайшов її в своїй конторі близько півгодини тому. Його кадик тепер затанцював рок н рол Це не жарт, містер Райан. Свята правда. Допивши каву, я посунув горнятку до нього. І ще одну. Китаянка. Так, нічого не запитуй. Мені про це відомо стільки, скільки й тобі. Ти бачив, як китаянка входила в будинок після того, як я пішов. Він заперечно похитав головою, знову наповнюючи мою чашку. Ні, гадаю, я помітив би її, якби вона увійшла до того, як я зачинився. Учора ввечері у мене було небагато роботи, я злегка спітнів, мав алібі. На Пів тоді повз мене пройшла дівчина з пуделем. Я підрахував, що китаянка була в моїй конторі саме у тій порі. Після цього більше ніхто не може підтвердити те, що я просидів усю ніч перед порожнім бунгало Джека Есмайерса Молодшого. Ти не зауважив нікого незнайомого від тоді, як я пішов її, доки ти не зачинився. Гадаю, що ні. Близько дев'ятої швейцар як завжди замкнув двері. Він подав мені яйця шинкою. Хто її вбив? «Не знаю. Я раптом втратив апетит. Уся ця ситуація поглядала виглядати доволі кепською. Я знав ретніка. Він був хлопцем, який, по суті, хапається за соломинки. Якщо в мене не було справдоного алібі, яке переконає, що це недомкувате дитя, він накинеться на мене. Але ти міг її пропустити, правда ж? Мабуть так. Але я не дивлюся через вікно весь час. Увійшли двоє чоловіків і замовили сніданок». Вони запитали сперу, що відбувається. Поглянувши мигцем на мене, він сказав, що не знає. Один із чоловіків, оглядний тип у джинсовій курці Аля Марлон Брандо, сказав Когось убили. Зовні стоїть санітарна машина. Я відсунув тарілку вбік, просто не міг зараз їсти. Топив каву і зісковзнув із табуретки. Сперов сумно поглянув на мене. Щось не так, містере Райан? Просто забагато, мабуть, відповів я. «Запиши на мене» і вийшов на вулицю. Кремезний коп наблизився до мене. «Куди це ви намірилися йти?» З вимогою в голосі запитав він. «Назад у свою контору», відказав я. «Вас це якось хвилює? Коли лейтенант буде говорити з вами, я вас про це повідомлю. А поки підійдіть і сядьте в одну із наших машин». Підійшовши до однієї з поліцейських автівок, я сів на заднє сидіння. Тороки з гаком людей почали витріщатись замість карети швидкої на мене. Запаливши сигарету, я спробував їх ігнорувати. Я сидів курячи та дозволяючи своєму розуму працювати над минулим і теперішнім, не даючи йому рухатись у майбутнє. Що більше я обдумав своє становище, то менше воно мені подобалось. Було таке відчуття, що я потрапив в пастку. Приблизно через годину вийшло двоє інтернів, несучі носилки. Китаянка під поростирадлом виглядала такою маленькою, як дитинка. Натоп видав звук, звичний для юрби, коли вона болісно вражена. Інтерни повантажили носилки в карету швидкою і поїхали геть. Кілька хвилин пі після вийшов лікар, сів у своє авто і зник у слід за швидкою. Після ще одного тривалого очікування вийшли хлопці з відділу вбивств. Один із них подав знак кремезному копові, котрий наглядав за мною. Посідавши у свої машини, вони усі поїхали геть. Кремезний коп відчинив двері авто і тиснув у мене великим пальцем. Давай рушися", сказав він. Лейтенант хоче тебе побачити. Щойно я ступив на тротуар, Джей Вейт, промисловий хімік контора, міс... якого містилася одразу школа моєї. Вийшов із авто. Він приєднався до мене у ліфті. Вейт був років на три чи чотири молодшим за мене, Високий, атлетичної будови із короткою стрижкою, засмаглим обличчям і жвавими очима. Час від часу ми зустрічалися, залишаючи наші контори і разом спускалися ліфтом до автівок. Він видавався нормальним хлопцем і, як з цікавився моїм життям. Гадаю, навіть найшановніші люди не здатні опиратися так званому «шикові життя детектива». Він часто запитував про мої тривоги, і за той короткий час, коли ми спускалися у ліфті та прямували до своїх авто, я годував його тими ж брехнями, що й з першого. «Що трапилось?» – запитав Вейт, коли ліфт почав повільно підніматися на четвертий поверх. «Сьогодні вранці у своїй конторі я знайшов мертву китаянку», – сказав я. «Копи дуже збуджені через це». Він витрішився на мене. «Мертву?» Хтось застрелив її. Ця інформація перевернула його свідомість. Ви хочете сказати, що її вбили? Егеш, оце так, заради всього святого. Саме це я і півторював відтоді, як відзнайшов ви є. Хто її вбив? Ех. У тому то і питання. У котрій годині ви вчора пішли зі своєї контори. Коли я йшов, ви ще були на місці. Близько дев'ятої. Швейцар саме замикав двері. Ви не чули пострілу? «Заради Бога, ні. Коли вийшли, то не зауважили, чи було вимкнено світло в моїй конторі?» «Ні, не було. Наскільки я чув, ви пішли близько шостої. Саме так. Тепер я починав хвилюватися. Виходить, таянку вбили після дев'ятої. Мої алібі видавалося ще менш переконливою, ніж мокра куртка погожого дня. Ліфт зупинився на четвертому поверсі. Ми вийшли». Із моєї контори виходили швейцар і сержант Палський. Швейцар поглянув на мене так, наче був я двоголовим чудовиськом. Вони рушили ліфтом вниз. «Що ж, гадаю, ви будете зайняті», – сказав вийти, дивлячись на копа, котрий стояв біля дверей моєї контори. «Якщо я зможу чимось допомогти, дякую, я вам повідомлю». Залишивши його, я пройшов з копа і увійшов у приймальню. Крім обгорілих сярників на підлозі та недопалків сигарети де завгодно, але не у попільничці, кімната мала самотній вигляд. Я увійшов у свій кабінет. За моїм столом сидів лейтенант Ретнік. Він оглянув мене звичним пильним поглядом поліцейського, коли увійшов, а тоді рукою вказав мені на крісло для клієнтів. На спинці крісла залишилась пляма засохлої крові. Мені не хотілося торкатися її, тож я сів на пів лок... підлокітник. «У тебе є дозвіл на носіння зброї?» – запитав він. «Так. Який у тебе пістолет?» Поліцейський серії «Ерст Спешл 38 калібра». Ретнік поклав... Руку долиною догори на книгу записів давай. Пістолет у правій верхній шухляді. Він довгенько дивився на мене, а тоді забрав руку. Його там немає. Твій стіл я оглянув. Я опився з покусі витерти цівку холодного поту, що почали текти по задній частині моєї шиї. Але він повинен там бути. Лейтенант витягнув із коробочки, зі свинячої шкіри сигару, зняв обгортку, проколов сигару кінчиком сірника, а тоді запхнув у рот. Весь цей час його маленькі жовті очі дивилися на мене. Її було застрелено з, при... з пістолета 38-го калібру, сказав він. За словами лікаря, вона померла близько третьої години сьогодні вранці. «Послухай, райне». Чому б тобі не зізнатися, що ця жовтошкіра мала в своїй сумочці? Намагаючись зберігати свій голос спокійним, я сказав можу видатись вам дурним, тупим, приватним детективом, але й ви добре маєте усвідомити, що я не міг бути аж настільки тупим і дурним аби застрелити китаянку у власній конторі своїм таки пістолетом, навіть якби вона мала усе золото Форт Нуокса у своїй триклятій сумочці. Він закурив сигару і видихнув на мене стромінь диму. Не знаю, ти міг би. Міг би спробувати розіграти все розумно, дурячи себе, що придумав беззаперечний алібі, сказав він, але в його голосі не було звичної впевненості. Якби я знав, Якби я її вбив, продовжив я, мені був би вже відомий час її смерті. Я б не надавав вам алібі до 8.30, а вигадав би щось аж до 3 години. Гретнік завовтузився у своєму кріслі у той час, як його голова та тирса, яку він використовував замість мозку, заскрипіла під тиском. Що вона робила в твоїй конторі у такій порі? Хочете, щоб я це припустив? «Послухай, Райне, у нашому місті не було вбивства років п'ять. Мені потрібна якась історія для преси, тому вислухай всі твої ідеї. Ти допоможеш мені, я допоможу тобі. Можу заарештувати тебе і кинути тебе в камеру на основі доказів, які в мене є проти тебе. Але я даю тобі змогу довести, що я помиляюсь. Тож давай припускай. Припустимо, що вона була із Сан-Франциско, а не звідси. Припустимо, що їй було вкрай необхідно поговорити зі мною». Не запитуйте мене, чому, чи чому вона могла не поговорити з приватним детективом Сан-Франциско. Просто припустимо, що так воно і було. Припустимо, що вона вирішила сісти на ліктаки, і прилетіти сюди, і припустимо, що їй спало це на думку вчора о сьомій вечора. Вона розуміла, що не зможе потрапити сюди після того, як я піду, тож зателефонувала. Гардвік, позбувшись мене, чекав тут, аби відповісти на дзвінок. Вона повідомила, що лише летить сюди і буде близько третєї години. Він сказав, що все гаразд і що він буде тут, коли вона приїде. Прибувши в аеропорт, вона взяла таксі та приїхала сюди. Гардвік вислухав усе те, що вона хотіла сказати, а тоді застрелив її. Скориставшись своїм пістолетом, скориставшись своїм пістолетом. вхід у цей будинок замикають у дев'ятій. Замка не зламано. Як тоді Гардвік та жовтошкіра потрапили сюди. Гардвік, вочевидь, приїхав сюди, щойно я залишив контору і до того, як швейцар замкнув вхід, він знав, що у мене в конторі не буде, тож міг сидіти тут і чекати на телефонний дзвінок. Коли вже вона мала приїхати, Гардвік зійшов униз і впустив її. Там автоматичний американський замок. Його дуже легко відчинити зсередини. Тобі варто писати сценарії до фільмів, мовив кисло лейтенант. І таку байку ти розповідаєш присяжним – це варто перевірити. Її легко, пізнають в аеропорту, водії таксі припустили б таке. Він не є невідомим. Якщо ви перевірите службу експрес Messenger, то дізнаєте, що він мені прислав 300 доларів – ви можете також перевірити, що я перебував біля Кеннет бульвару 33 із 7.30 до 9.00. Після цього часу, хоча й залишався там, лише одно авто проїхало повз мене близько 2 години. Та я не знаю, бачив мене водій чи ні. О 6-й це вам підтвердить чоловік, який виставляє молоко і все ще був там. Мені лише цікаво знати, де ти був між 2 та 6 годиною сьогодні вранці. Я був біля Кенот-Бульвар 33. Він стинув плечима. Лише, щоб уникнути перекручування фактів, дозвіль поглянути, що в тебе в кишенях. Я вивернув кишені, викладаючи весь мотлох на стіл. Ретнік подивився на себе з явного зацікавлення. Якби я украв у неї якусь цінність, сказав я, то не носив би її в своїх кишенях. Він підвівся. Не їй тізь місця. Ти на волосинці від того, щоб я заприторив тебе в камеру, як важливого свідка. Тож будь обережний. Лейтенант вийшов з мого кабінету, перетнув кроками приймальну і зник у коридорі, залишивши обоє дверей широко відчинені. Забравши свої речі, я поклав їх назад до кишені, а потім закурив сигарету. Саме зараз у нас немає стовідсоткових доказів проти мене. Проте все ж таки щось у них може бути. Багато залежить від того, що вони знайдуть упродовж кількох наступних годин. Хоча ретніки дурень, я відчував, що він справжній злочин, відчував, що справжній підтасовує вбивство на підмена, а тому кине перед ретніком ще якийсь ключ який може стати вирішальним доказом. Зникнення мого пістолета може означати лише те, що убивця застрелив з нього китаянку, і саме це може виявитися, коли ретнік знайде зброю. Я зісковзнув зі столу, зараз не час сидіти й кивати головою до самого себе, треба щось робити. Замкнувши контору, я попрямував до ліфта, а впроти дверей Джей Вейда я побачив тінь ретніка. Він розмовляв із хіміком, очевидно збираючи свідчення проти мене. Відчуваючи, що мушу діяти, я спустився на перший поверх, пройшов повз двох копів біля дверей, перетнув вулицю і попрямував туди, де залишив своє авто. Сівши в машину, зачинив двері. Тепер я почувався як наркоман. Мені раптом дуже хотілося зробити ковток віски. Вживання спиртного раніше шостої не було для мене звичною справою. Але зараз стало чимось особливим. Яков знов через сидіння дивани відчинив бардачок. Коли потягнувся по пляшку, серце вдарилось об ребра. А рот став таким сухим, як вигоріла на сонці кістка. У бардачку лежали мій пістолет 38-го калібру та сумочка зі шкіри ящерки. Я сидів із широко розплющеними очима, відчуваючи, як холод спиною повзе вгору. Точно так, як те, що я дихав, ця сумочка належала мертвій китаянці». Позаду, головно... позаду головного поліцейського управління простий двір, оточений 8-футовою стіною. Тут паркують патрульні авто, вантажівки загонів поліцейських, підготованих для ліквідації безладів, та швидкі автівки, в котрі мчать із експертами на будь-які непередбачувані випадки. На одній зі стін висить величезне оголошення – на якому чималими червоними літерами на білому тлі зазначено, що цей парк лише для поліцейського автотранспорту. Повернувши, я в'їхав у відчинені ворота і обережно припаркувався біля патрульної машини. Щойно заглушив двигун, як звідки з'явився коп. Його червоне ірландське обличчя виказувало шалену лють. Гей, що це з тобою? Ти що не вмієш читати? Він волав так, що. За два квартали його б могли чути. «Зі мною все гаразд», – сказав я, витягуючи ключ із замка запалювання. І я вмію читати навіть довгі слова, до речі. Я подумав, що він зараз вибухне. Коп довгенько відкривав і закривав рота, що сили намагаючись підібрати як найгостріші для цього випадку слова. Перш ніж він зумів висловитись, я всміхнувся до нього через на вікно мого автомобіля». Детектив лейтенант Ретнік, чоловік сестри Меро, сказав мені припаркуватись тут. З'ясовуйте з ним, якщо вам це не до вподоби, та не знущайте мене, коли отримаєте на горіхи. Він виглядав так, наче раптом проковтнув бджолу. Упродовж двох довгих секунд коплюто дивився на мене, а тоді гордо пішов геть. Я сидів дивлячись удалечінь, хвилин мабуть двадцять. А тоді у двір в'їхало авто, яке припаркувалось в путів за 10 І Із нього вийшов ретнік і попрямував до дверей, що ввели до сірої кам'яної будівлі, яка служила головним поліцейським управлінням. Лейтенанти, я не підвищив голосу, але ретнік таки почув мене. Він поглянув на мене через плече і застиг, наче хтось ударив його в спину, а тоді швидко підійшов. «І що ж ти тут робиш?» – вимогливо запитав він. «Чекаю на вас», – відповів я. Ретніком мірково сказано, пильно дивлячись на мене. «Що ж, от я тут тепер що?» Я вийшов з машини. «Ви обшукали мене, лейтенанти, але забули обшукати моє авто». Він став украї спокійним, важко дихаючи, крізь стиснені ноздри, але його суворі пильні очі були насторожені. «Навіщо мені обшукувати твоє авто, детективе?» Ви хотіли знати, що було в сумочці з жовтошкірою, як ви її називаєте, і що спокусило мене її застрілити у своїй конторі своїм же пістолетом. Ви не знайшли цього ні в моїй конторі, ні в моїх кишенях. Гадаю, що справді заповзятий коп перевірив би й моє авто, аби переконатись, що я не заховав у мотиву для вбивства. Тож доставив машину сюди просто для того випадку, щоб ви захочете бути насправді заповзятим копом». Обличчя Ретніка напружилось від люті. Послухайте, сучий сину, проплямка він. Я не слухатиму розумних розмов від дешевого приватного детектива. Я доручу Палські зайнятись тобою. Він зітре близький з твоїх мізків. Ти до дідька мудрий, маєш забагато розуму, як на тебе одного. Краще перевірте авто, перш ніж згодуєте мене своїй м'ясорубці, лейтенанте. Загляньте у бардачок. Це зекономить ваш час. Я вийшов з авто, залишивши двері відчиненими. І злісним поглядом Ретнік нахилився в авто і ривком відчинив бардачок. Я спостерігав за його реакцією. Лють Ретніка минула. Він не торкнувся ні пістолета, ні сумочки. Кілька десятків секунд дивився на них, а потім повернувся до мене. Це твій пістолет? Так, сумочка її. Усе сходиться, правда ж? Він витріщився на мене з Що це до дідька таке? Ти готовий зізнатись, що це ти, убивиї? Я відкриваю карти так, як вони були мені роздані, сказав я. Більше нічого не можу вдіяти. Це вже вам вирішувати, що із цим робити. Лейтенат покликав копа, який охороняв ворота. Коли той підійшов, Реднік наказав йому якомога швидше розшукати палски. Поки ми чекали, ретнік ще раз поглянув на пістолет та сумочку та, і не торкнувшись їх, я би гроша не дав за те, що тепер тобі вдасться вишити, детективи, сказав він, ні гроша. Я би сам не дав ані гроша, якби не приїхав сюди, аби показати вам, що я знайшов, відповів я. Та оскільки приїхав, то все ж поставлю гріш, але не більше. Ти завжди замикаєш авто, запитав він, дивлячись на мене, поки його мозок заскалює. Крипів от дії. Так, але у мене в дублікатах ключі є в тій шухляді, де зберігається пістолет. Я не дивився, однак закладаюся, що тепер його там немає. Ретнік пошкрябав щоку. Це правда. Коли я шукав пістолет, жодного ключа там не бачив. Гупаючи через подвір'я, до нас підійшов в палськи. Займись цим авто, сказав йому ретнік. Перевірю все. Повозься обережно з пістолетом та сумочкою. Краще нехай Лесі огляне пістолет. «Ворушися!» Він кинуло мені, і ми рушили через подвір'я, піднялися трьома сходинками та пройшли крізь східні двері, у тьмяно освітлений коридор із білими кахлями, у якому відчувався звичний для поліцейських відділків запах. Відтак закрокували коридором, піднялися одним маршем сходів, тоді знову прогупали коридором і увійшли в кімнату за вбільший скурник. Там були стіл, два стільці, картотечна шафа та вікно. І так затишно і зручно, як у загальній залі в кімнаті в сирійському притулку. Це ваш кабінет? – спитав я зацікавлено. А я вважав, оскільки ви зять мера, то ви забезпечені і забезпечують вас чимось комфортабельнішим. Не переймайся тим, як я живу. Лише зосередься на своїх нещастях, – завретник. Якщо це пістолет, із якого її вбито, і це її сумочка, то ти вже не біжчик. Ви так гадаєте, мовив я, намагаючись зручно розташуватися на стільці з високою спинкою. Знаєте, хвилини з 10, а можливо навіть довше, я боровся зі спокусою виконати пістолет та сумочку в море. І якби я таки це зробив лейтенанте, то ні ви, ні квітливі хлопці, котрі дбають про закон у цьому місті, не були б ані трохи розумнішими. Та я вирішив дати вам шанс. Що ти хочеш цим сказати? Я не втопив їх, бо вони були аж занадто очевидно підкинуті в авто. Усе це додавало інтриги до обману. Якби я їх викинув, вам би, можливо, не вдалося розкрити цієї справи. Лейтенант знову схилив голову на бік, робив він це насправді майстерно. Тож у мене є пістолет та сумочка. Чому, на твою думку, мені вдасться розкрити цю бісову справу? Бо ви не будете зосереджуватись на мені. Ви шукатимете вбивцю, а цього він саме і не хоче. Реттік на хвильку замислився, а тоді витягнув свій портсигар і запропонував мені. Це був перший дружній вчинок лейтенанта за ті п'ять років, що я його знав. Я узяв сигару, аби засвідчити, що оціную цей жест, хоча сигару взагалі не курю. Ми закурили й видихнули один на одного дим. Гаразд, не сказав він, я тобі вірю. Мені б дуже хотілося думати, що це ти убив її. Однак не так все просто. Я б зекономив собі до дідька багато зусиль і часу, якби повірив у це, та не можу. Ти дешевий приватний детектив, але не дурень. Тебе не справедливо звинувачено. Я розслабився. Та не розраховуй на мене, продовжує він. Буде важко переконати у цьому прокурора, а він дратівливий недоумок. Чойно дізнавшись, що у мене є на тебе, він заведе справу. Навіщо йому чекати так довго, але щоб бути в цьому переконаним? Здається, на це я не маю чого сказати, тож я нічого не відповів». Ретнік пильно дивився через вікно, із якого було видно задній двір багатопартирного будинку. Його здавали в аренду із погано випраною білизною на мотузках та дитячими візками на балконах. Мені потрібно поритися довкола, перш ніж прийму рішення щодо тебе. Врешті, сказав він, я можу зареєструвати тебе як важливого свідка або попросити потинятися довкола на добровільних засадах. То що би вибереш? Я потиняюсь довкола, відповів я. Ретнік узяв телефон. Ти мені потрібен, сказав він щойно, по той бік лінії почувся голос. Настала пауза, а тоді поштовхом відчинились двері і увійшов хлопець у цивільному. Він був із сумлінних працівників, робота поліцейського, яких ще не зіпсувала. Він дивився на Ретніка, так, як вірний собака, чекає кістку. І з виразом відразу, наче відрекомендувавши бідного родича, Ретнік махнув рукою у мій бік. Це Нельсон Райн, приватний детектив. Виведе його звідси і займе чимось доки, поки він мені не знадобиться. Лейтенант поглянув на мене. Це Патерсон. Він нещодавно вступив в поліцію, тож не зіпсуй його раніше, ніж потрібно. Вирушивши з Патерсоном коридором, я увійшов у ще одну маленьку кімнату, яка пахла затхлим потом, страхом і засобом для дезінфекції. Я сів біля вікна, а Патерсон, виглядаючи збентеженим, примостився на краєчку столу. Розслабся, сказав я. «Ви, мабуть, тут пробудемо кілька годин». «Твій босс намагається довести, що це я убив китаянку, але в нього немає жодного шансу». Він пильно поглянув на мене, витрішкуватиме очима. Намагаючись заспокоїти його, я запропонував наполовину скорену сигару, яку дав мені ретнік. Це музейний експонат. От чого в свою колекцію. Це сигара ретніка. У тебе ж є музей. Його молоде полке обличчя перетворилось на камінь. Тепер він виглядав майже як коп. Послухай, дозвольте мені дещо вам сказати. Ми не любимо. «Так-так», – мовив я і махнув рукою, перериваючи його. «Я уже чув це раніше. Ретніку вдасться краще це казати. Я здіймаю куряву. Стою у вас на шляху, завдаю клопоту вашим хлопцям. Гаразд, ну та й що». — Я, як і ви, заробляєте на прожиття. Невже мені не можна трохи покипкувати з вас? Чи ви вже аж настільки чутливі? Коли настала пора обіду, якийсь коп приніс нам ясний пиріг та боби. Патерсон, схоже, вирішив, що пиріг смачний, але він був молодим і голодним. Я ж покрутив свій у руках та віддав майже весь назад. Після так званого обіду Патерсон витягнув колоду карт, і ми зіграли в кункен на сірники. Вигравши у нього повну коробку, я показав, як махлював. Це, здавалося, приголомшило копа. А тоді я запропонував навчити його, як це робиться. Він виявився надзвичайно завзятим учнем. Близько восьмої години той самий коп приніс ще м'ясного пирога та бобів. Ми їх з'їли, бо цього часу нам усе... Так до дідька на до, що ми готові були з'їсти будь-що, або ж не було цього пекла. Відтак знову зіграли в пункін. І Паттерсон шахраював так добре, що відіграв у мене всю коробку сірників. Близько півночі задзвонив телефон. Коп здійняв слухавку, а тоді сказав «Так, сир» і поклав слухавку, лейтенант Ретнік уже готовий розмовляти з вами, сказав він, підіймаючись. Обоє ми почувалися як люди, котрі, коли потяг востаннє випускає пару, залишаючи станцію, можуть припинити говорити так, як говорять із пасажирами, проводжаючи їх на потяг. Ми пішли коридором до кабінету Ретніка. Детектив лейтенант сидів під, за своїм столом. Вигляд у нього був стомлений і занепокоєний. Ретнік вказав мені на стілець, а Паттерсону зробив знак вийти. Коли той вийшов, я сів. Запала довга пауза, поки ми пильно дивились одне на одного. «Ти є щасливчик, Райан», – сказав він зрештою. Що ж, я не вважав, що ти вбив її. Та був до біса впевнений, що прокурор саме так і подумає, коли я передам йому справу. Тепер можу переконати його, що ти цього не робив. Тож вважай себе щасливим сучим сином». Я пробув тут 15 годин. Були моменти, коли я замислювався, чи правильно розіграв свої карти. У мене були миті, майже паніки, але тепер, слухаючи, що він каже, я розслабився і зробив глибокий видох. «Тож я щасливчик», – сказав я. ж. Е, він ковзнув на, ковзнув на свій стілець і почав шукати сигару а тоді зрозумівши, що тримає вже згасну цигару між зубами, витягнув її, глузливо посміхнувся та викинув укрзину для сміття. Майже вся поліція працювала над цією справою упродовж 14 годин. Ми відшукали свідка, який бачив тебе в авто о 2.30 сьогодні вранці на Кенот-бульвар. Свідком виявився адвокат, котрий страшенно ненавидить прокурора. Його свичення прорвуть величезну діру в будь-якій справі, яку прокурор міг би фабрикувати проти тебе. Отже, ти її не вбивав. А можу я бути надто цікавим і запитати, чи є у вас ідеї, хто її вбив? Ретнік запропонував мені свій порцигар, цього разу я дозволив собі відмовитись. Поклавши порцигар назад у кишеню, лейтенант відповів, зараз ще зарано. Ким би не був убивця, він розіграв усе украй акуратно. Жодних зачіпок. Принаймні, поки що. Чи є у вас інформація про китаянку? Отак, це, звісно, не складно. З нею не було нічого, крім звичайного мотлуху, які жінки носять у сумочках, але її впізнали в аеропорту. Вона вилетіла з Гонконгу, її звати Джон Джеферсон. Вірші, ні, але вона невістка Вілбора Джеферсона, нафтового мільйонера. Вона вийшла замуж за його сина Германа Джеферсона, у Гонконгу близько року тому чоловік нещодавно загинув в автокатастрофі і вона привезла його тіло сюди на поховання. Навіщо? – запитав я, витрічаючись на нього. Старий Джефферсон хотів, аби його сина поховали у родинному склепі. Він заплатив цій дівчині, щоб вона прилетіла з тілом. А що трапилося з тілом? Його забрав в аеропорту власник похоронного бюро сьогодні вранці о 7 годині, діючи за розпорядженням. Зараз воно у його залі і очікує на поховання. Ви це перевірили? Він позіхнув, показуючи мені половину вставних зубів. «Послухай, детективи. детективе, нічого тобі розказувати мені, як я маю все робити. Я бачив труну і перевірив документи. Усе в порядку. Китаянка прилетіла з Гонконгу у перші тридцять. Взяла таксі з аеропорту до своєї контори. Одне лише не можу зрозуміти. Чому вона прийшла зустрітись з тобою відразу після приїзду і який вбивця знав, що вона прийде до тебе? Що їй було потрібно? А тож... «Якщо вона з Гонконгу, то звідки вона знала про моє існування?» – сказав я. «Твоє припущення, що вона телефонувала щодо зустрічі близько сьомої, після того, як ти залишив контору неправильне? У цей час вона була в повітрі. Якби вона писала, ти б про це знав». Я на хвильку замислився. «Припустимо, Гардвік у репорту. Він зателефонував мені звідти о шостій». Припустимо він, дочекався її прильоту і сказав їй, що він це я. Припустимо, він пішов вперед, поки вона залагоджувала питання струною, і відчинив замок на захисних, на зовнішніх дверях. Його не надто важко відчинити, а тоді чекав, коли вона приєднається до нього. Схоже, це припущення, Ретніку не надто сподобалось, та й мені. Але що вона в дідьках хотіла від тебе? І з вимогою в голосі запитав він Якби нам було це відомо то ми б не вставили одне одному запитань. А як щодо її багажу? Ви його знайшли? Так, вона здала багаж у камеру зберігання, перш ніж залишила аеропорт. Чимоданчик, у якому не було нічого, окрім змінного одягу, статуетки буде та кількох китайських ароматичних паличок. Вона, очевидно, улетіла поруч Ви вже розмовляли зі старим Джеферсом? Ретнік скривився. Ех, я розмовляв із ним. Він поводиться так, наче ненавидить мене до глибини душі. Гадаю, саме так і є насправді. От і все пекло, одружені дівчини із членом впливової сім'ї. Мій Шурин і Джефресон ладнають між собою, як я з наривом на своїй шиї. Та все ж у цьому є певні переваги, мовив я. Він торкнувся своєї перлової шпильки та краватки Інколи, у будь-якому разі, старий козел не дозволив собі вилити душу. Він казав, що хоче, аби я впіймав того, хто вбив його невістку. А якщо ні, то в мене будуть неприємності. Лейтенант погладив свого носа, схожого на дзьоб. Джеферсон має чималий вплив у цьому місці і може завдати мені клопотів. Тож він нічим не допоміг? Звичайно ж ні. А як щодо кур'єра, який доставив мені три сотні баксів, адже він міг бачити вбивцю? «Послухай, детективу, ти на хвилину не такий чудовий спець, яким себе вважаєш. Я його перевірив. Нічого». Так от, що цікавого. Конверти з грошима було передано о четвертій годині у головне відділення служби доставки, яке тобі відомо міститься через дорогу від твоєї контори. Ніхто із цих тупоголових клевків не зміг пригадати, хто його приніс. Та, звісно, з вказівками, доставили тобі конверт, потрібно було о 6.15. «Ви перевірили корпорацію Герона, щоб дізнатися, чи працює там Гардвік?» «Так, я перевірив кожній сінький бісовий факт. Гардвік на них не працює. Лейтенант позіхнув, потягнувся, а тоді підвівся. Я йду спати. Можливо, завтра щось і спаде мені на думку, а сьогодні з мене досить. Я також підвівся. Її убили з мого пістолета?» Так, жодних відбитків на машині теж нічого. Убивця вправ на бест'є, та він таки допустив помилку. Коли вони вже так роблять? Дехто з них. Ретнік сонно поглянув на мене. «Я зробив тобі добру послугу, Райане. Тепер спробуй хоч якось віддячити. Матимеш ідеї? Дай знати». Зараз вони мені потрібні. Сказавши, що не забуду про нього, я попрямував до авто. А тоді швидко поїхав назад до своєї квартири і свого ліжка.